Хоч би тому, що ніяких інших зачіпок у нас поки що немає. А через тих, хто вирішив, може щось і проясниться. Ось ними, Анатолій Івановичу, прошу зайнятися. Я вже давно зрозумів, що закінчиться саме цим. Іване Павловичу, а хто приніс вам листа? А мадресат? Бабенко? Полковник заглянув у якийсь аркушик на столі. Бабенко Ігор Євдокимович, інженер Тресту. А він що був, приятелем небіжчика? Не знаю, але судячи звертання, не схоже, щоб аж дуже близький приятель. Навіть тому адресував Бабенкові, що той заступник секретаря партійної організації Тресту. Ясно. Ви звольте йти, полковник? Дійте. Ну, подумай, лукнув Борис, коли ми вийшли в коридор. Чого йому ще треба? Цілком ясно самогубство. Які ще потрібні докази, коли сам розписався? Кілочки, бач, можуть забити. І що не кажи, а наш старий вже й на холодну воду дує. Не сумуй, утішив я його. Я певен, що ти свою частину справи завершив значно швидше, ніж я. І, мабуть, і спішніше. А мені відчуваю, доведеться поморочитися. Він по-дружньому поплескав мене по плечу. Бувай здоровий, поїду. Коли знайдеш щось цікаве для мене, відразу дзвони, бажаю успіхів. Він помітно повеселіше. Та це зрозуміло. Як би тобі не було важко, мимоволі намагаюся триматися бадьоріше, коли бачиш, що колезі ще важче. Відчинивши двері до грекового кабінету, я почув веселий голос Михайла Йосиповича. А мені нещодавно розповіли. Я привітався з усіма присутніми на черговій лепаративці, і щоб не позбавити товариство якоїсь веселої побрехеньки, запитав. Що вам таке цікаво розповіли? А розповідали, що в Крепарізьку є одне кафе, де платиш при вході 50 копійок, а тобі за ті гроші дають 100 грамів коньяку, бутерброд зі крові та чашечку кави з тістечком. Ну, не стримався Аркадій Дончик. «Де ж це воно?» «Тому то й справа», – зітхнув Гек. «Я сам уже давно шукаю таке кафе». Усі, в тому числі і дещо збентежений дончик, вибухнули реготом. Коли ми залишилися удвох, я показав Геку листа. «Що скажете з цього приводу?» Михайло Йосипович умить посерйозніше, прицмокнув губами, роздумливо промовив, «Що тут скажеш?» Вистан, звісно, друкував не тверезі головом. Під машиною опинився п'яний, міг кинутись під машину стані білої гарячки. Та як би ж кинувся, а то лежав на шосе, чекав, поки машина на нього наїде, а може, й спав. Але ж писав: написав, заздалегідь. Виходить, виношене, видно, дуже допекли. Ну що ж? Хоч не хоч, а починати треба з тих, на кого він сам вказує. Як ховати самогубця? Будівельний трест міститься в старому, але ще міцному триповерховому будинку з неекономно широкими розлогими сходами. На другому поверсі вони виходять на досить велику площадку. Тут оббиті чорним дерматином двері в приймальні. Біля дверей на стіні Великий стенд, угорі напис «До 20-річчя великої перемоги». Під ним другий, трохи меншими літерами. Слава нашим колегам, учасникам Великої вітчизняної війни. І стандартні анфас фотографії в чотири ради. Відкриває цю фотогалерею, керуючий трестом, як і Степанович Калабан. Наласкані темного піджака кілька медалей та орден з надпошани, в окулярах кількість скельця без заправи, в чомусь нагадує мені меншовика, якими їх зображували у фільмах 30-х років. Ось у третьому ряду і Антон Васильович Дуряка: близько лиций, довгоносий, коротко підстрижений, він дивиться на мене, наче з цікавістю. На піджаку теж кілька медалей. У тому ж ряду знаходжу і Ігоря Євдокимовича Бабенка, до якого, власне, я зараз йду. Вирішив переговорити спочатку саме з ним.